Idarkedian matxista gaur egun gure gizarteko arazo handienetarikoa da. Mileka emakume bizi dira bere etxeetan irekaraturik eta ehunka dira hiriko gune ilunetan baltean erasotak erasotuak sentitzen direnak. Zoik ehununa berogeita zpi izan ziren bimilaeta ateratzan indarkeria matsistagatik egindako salaketak eta ez dugu jakingo, izu edo lotzagatik salatu gabe geratzen diren erasoak zenbat diren. Historia egunero errepikatzen da. Gure gandik oso gertu. Estadistikek diote gainera inderkeria matxista ez dela arrasa, etnia edo aditniaren arabera desberdintzen. Mila maila sozialen zeharkagoa da eta edo zen lekuan gertatzen da. Hemen sinatzen dugun eragileak naskaturik gaude, gure biztanlearen erdiak jasatzen duten gai, gaitza honetengatik. Bortsaketa eta eraiketen inguruko istorioak ez, dut, ez tzuteaz neskaturik nakatuek markatu. Eh, es, eh, naskaturik esku hartzea erabaki dugu. Gure gizartetik indarkeria patriarkala desagertzeko konpromisoa hartzen dugu, eta horrela, gaurtik aurrera gure egoitza eta mugimenduetan ez dugu jarrera sexistarik onartuko. Indarra bata, bata sun, batasunean dagoela ulerturik irungo bizka, biztanleak osorik zabalduriko erantzun kolektiboaren partaide izan nahi dugu. Guztionengatik, datorna zaurako gitabostean, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako egunean, hemen zinatzen dugun eragileok, Ekitaldia deitzen dugu Zabatza Plazan emakumeek jasatzen duten indarkeria honi eszeskoa esateko amaika modu daudela erakusteko asmorekin. Ekitaldia bostetatik etatik 7 izango da. Baina iditail guztei 7ak eta 14 eta ama bosti, inguruan bertara genturatzea deitzen diegu. Ze eh eh negu erantzun masibo bat. Eh jakindesan Marca tu, eh? Jakin badakigu ere, ez, ez dela egun bakarreko bokor borroka horregatik, horregatik, horregatik, deialdian, irungo bigune feministak martxan zuen eta ondoren gaurko andreak ere bere egin zuen protokoloa gure gain hartzen dugu. Beraz, Euskal Herrian emakume bat eragiltzen duten bakoitzean, e, indarkeria matxistak gertatzen larria, gertakarari larrian bat eragiten dugunean, irunen berela erantzungo dugu, gu eta gertaera prentsa idartzian agertu eta horregatela hor duetara egingo dugu. Gertak edia, irundik, kampo izan bada, konzentrazioa plaza, zabaltza plazan egingo dugu, saspietarietan. Erosoa, irunen edo eta gertatuko bada, ordea, bizin lagun elkarten laguntzaz, eraso den lekuan gertatu, gerturak dugu. Baita ere esan, e, ogeita bostean, e, ekitalde honetan, saspiak eta horrenetan, iremungo erretar guztiak, izango dela hotxa, bere irrati, irratian, eh bere eh, em, bere, ma, eh denuntzia egiteko ahotsez